Снежната кралица. Имало едно време двама много добри приятели Кай и Герда. Те живеели в съседни къщи. И двамата обичали цветята и посадили розов храст в общия си двор. Бабата на Кай всеки ден им разказвала по една приказка. Веднъж през зимата. Бабата им е разказвала историята за Снежната кралица. Снежната кралица е лоша вещица. Тя може да превърне сърцето на човек в лед и да го направи свой роб. Значи трябва да се пазим от Снежната кралица. Ако дойде тук, аз ще я разтопя на огъня и после ще се превърне в водна кралица. <съща> Чувам още някой да се смее. Кой ли дали няма някой до прозореца? Кай отворил прозореца и погледнал дали там има някого. Валял сняг и нещо влязло в окото на Кай. Ооо, очите ми! След окото нещо го проболува и в сърцето. Ооо, сърцето ми! Какво стана, Кай? Боли ли те? Не твоя работа! Отдръпни се! Герда била шокирана, защото Кай никога до сега ни е бил говорил така. От този ден Кай започнал да се държи странно. Вече избягвал Герда и е говорил арогантно. Герда не можела да разбере поведението на Кай. Един ден Кай излязал с шейната. Кай, ела да си поиграем. Не, ще си играя с по-големите момчета. Кай, ние сме приятели. Защо вече не говориш с мен? Okay. Кай не обърнал внимание на Герда и се спуснал с шейната. Герда опитала да го настигне, но той бил много бърз okay. и скоро се скрил от погледа ѝ. Разочарованата Герда се прибрала в къщи, а шейната на Кай се ускорявала. Изведнъж една бяла карета се изпречила на пътя му и повлякла шейната с себе си. Началото Кай се забавлявал, но после малко се оплаши. Каретата го отвела в снежната страна. Кай се озовал пред голям леден палат. Някой излязъл от каретата. Била снежната кралица. Добре дошъл в снежната страна, Кай. Преди Кай да каже нещо, снежната кралица поставила ръка на главата му. Магията й подействала и Кай можел само да я следва. Слежната кралица отвела Кай в своя палат. Герда чакала Кай, а той не се връщал. Обикаляла да го търси, но никъде не го открила. Дошло лятото и Герда решила да намери Кай и да го върне от дома. Затова поговорила с баба му. Ти си смело, момиче Герда. Вярвам, че ще успееш. Благодаря ти, бабо! Вземи със себе си това огледало. То ще ти помогне. Герда взела огледалото и поела на път, за да търси Кай. чето напуснало дома си. По пътя си питал на птиците, животните, дърветата и вятъра, дали някъде са виждали Кай. Никой не го бил виждал. Но Герда не се предавала и продължавала напред. След като вървяла дълго, стигнала до една река. Но около нямало никого. Герда помислила малко и попитала реката. Скъпа река, моля те, кажи ми, дали си виждала моя приятел Кай? Той изчезна. Е Известно време нямало отговор. Герда се разочаровала и била готова да си тръгне. Но тогава от някъде долетяла една чайка и кацнала на рамото й. Аз мога да ти помогна, но първо трябва да ми дадеш нещо. И птицата отлетява. Герда решила, че това е съобщение от ръката, Свалила колието си и го хвърлила във водата. Изведнъж към нея се приближила лодка. Била празна. Герда седнала в лодката и тя потеглила сама. Пренесла Герда на другия бряг на реката. Момичето слязло от лодката и се озовало пред една градина. Красива градина с различни цветя. Никогато сега не била виждала толкова различни цветя. Герда им се зарадвала, но забелязала, че тези цветя изобщо не миришат. Към нея се приближила жена. Добре дошло, момиченце. Благодаря. Коя си ти малката и какво те води тук? Аз съм Герда и търси своя приятел Кай. Виждало ли си го? Кай? О, не. Не мисля така. О, тогава ще тръгвам. Извинявай за безпокойството. Моля те, почакай. Какво каза? Кай? Мисля, че видях едно момче да минава от тук. Ела с мен и ще ти разкажа какво се случи онзи ден. Жената й предложила чай. Герда й разказала как изчезнал Кай и че се съмнява в Снежната кралица. О, Снежната кралица! Тя е вещица. Заради нея всичките ми цветя изгубиха аромата си. Искам да й дам един урок. След известно време, жената започнала да реши косата на Герда. Държала вълшебен гребен. Много искала Герда да остане при нея, защото била самотна. С помощта на вълшебния гребен изтрила паметта на Герда. Тя заспала и когато се събудила, не си спомняла нищо. Къде съм? Ти си при мен, скъпа. В моята градина. Магията на жената не подействала на чистата душа на Герда. Щом видяла красивите рози върху шапката на жената, тя си спомнила Кай и всичко за него. Трябва да намеря Кай, колкото се може по-бързо. Ще си вървя. Жената опитала да спре Герда. Герда да не тръгва, но тя била твърдо решена. Герда. Върнала се при лодката и седнала в нея. Лодката потеглила, но Герда не знаела на къде да върви. О, река! Моля те, помогни ми да намеря пътя! Още преди да довърши молитвата си, долетяла една врана и посочила да тръгне на север. Известно време Герда следвала враната, минала през заледено езеро и стигнала до един кораб. Герда се качила на кораба. С кораб ще стигна ли палата на Снежната кралица? Пред Герда скочило едно момиче пират. Да не се изгуби, момиче! Ти си на пиратски кораб! Герда я е разказала всичко за Кай и Снежната кралица. На пиратката и е станало мъчно за тях. Не можеш да отведеш Кай от палата на Снежната кралица! Забрави го! Аз трябва да го намеря. Няма да оставя приятел в беда. Аз изобщо нямам приятели, затова исках да останеш при мен. Но твоята решителност ме впечатли. Ще ти помогна да намериш своя приятел. На другата сутрин момичето довело един Елен за Герда. Това е най-бързият Елен в цялото Снежно кралство. Ще те заведе до палата на Снежната кралица. О, благодаря ти! Пипни тази ледена вещица. Дай един хубав урок. Герда яхнула Елена. След като изминали огромно разстояние, стигнали до едно игло. Там живеел един старец. Ти трябва да досиш огледалото, нали? Герда се изненадала тези думи. Нямала представа откъде мъдрият старец знаел за огледалото. Но го извадила и го показала на стария мъдрец. С него ли ще победя снежната кралица? Не вълшебно огледало, показва истината. Единствено и само истината. И мъдрият старец разказал на Герда, коя била Снежната кралица. Когато Снежната кралица била малко момиче, била мила и весела, където и да отидела цветя разцепвали, щом се усмихнала, очите ѝ светели като слънчеви лъчи. Била неповторима и щастлива, казвала се Лила, но всички мисляли Лила за вещица. Затова не позволявали на децата да играят с Лила или да говорят с нея. Тя станала самотна и нещастна. Скоро са почнала да мрази всичко и всички наоколо. И един ден си пожелала. Всички, които са зли с мен, да се превърнат в лед. После си построила леден палат много далеч от всички. Растяла сама, без обич или радост в живота. Моля, те, да не я убивай. Убий само злите и мисли. Вълшебното ти огледало ще ти помогне. Ако успееш да й припомниш коя е била, може да спасиш своя приятел Кай. Герда стигнала в палата на Снежната кралица. Открила Кай в един ъгъл. Той правил ледени скулптури. О, Кай! Толкова се радвам да те видя. Аз съм Герда. Не ме ли познаваш? Кай. Кай е погледнал, но не отвърна. Изведнъж от нищото се появила снежната кралица. Като всичко друго тук, и неговото сърце се превърна в лед. Махай се! Сега той е мой роб. Остави го, или ще превърна в лед и теб. Кай, моля, да върни се, липсваш ми! Дойдох да те прибера у дома. Да Сълзите на Герда капнали върху ръката на книги. Топлината и обичата свършили своето и Кай постепенно започнал да си връща спомените. Герда! О, аз те познавам! Спомним си всичко! Това ядосало снежната кралица и тя хванала вълшебната си пръчка, за да прокълне Герда. Герда вдигнала огледалото да се защити от проклятието и то изчезна. После Снежната кралица погледнала във вълшебното огледало и не видяла собственото си лице, а лицето на малко момиче. Снежната кралица пак станала онова малко момиче. Благодаря ви, Кай и Герда. Благодаря ви, че ми напомнихте коя съм. Сега съм свободна от злите си мисли. Кай и Герда се сбугували с Лила и се върнали от дома.